Плати ми това, що си ми длъжен. Тринайста неделна беседа от серията Сила и Живот Държана от учителя на 30 март 1924 година Плати ми това, що си ми длъжен. Що ми излезе този слуга? Намери едно голд от съслужителите си, който му бе длъжен сто Улови го и го давеше и казваше. Плати ми това, що си ми длъжен. Матей, 18 глава, 28 стих В тази притча Христос е вложил един основен принцип по който хората трябва да се ръководят. Той се отнася само за онези, които разбират живота. Като изучаваме човешкия живот, различаваме три категории хора. Физически, духовни, между които влизат образованите, учените, и божествени. И трите категории, имат свои специфични разбирания, в зависимост от условията и средата, в които живеят. Една от причините за грешките и заблужденията на хората се дължи на факта, че те са размесили етикетите си. На физическия човек поставят етикета Божествен. Понякога и на духовния, т.е. на учения поставят същия етикет. Божествен човек Божественото се различава от физическото и от духовното. Следователно, не можеш да кажеш за физическия човек, че е божествен. Божественият свят се отличава по своята абсолютна разумност. Да кажеш за някого, че е ангел, това значи да бъде по сърце чист, Нежен, благороден. Такъв ли е той в действителност? В прочетената глава Христос изнася основните принципи в живота. Той казва, че не трябва да се презират децата. За да придобие човек великата божествена истина, за да влезе в царството Божие, не е нужно да бъде философ. Философията е нужна за земята, за физическия свят, но не и за небето, т.е. за Царството Божие. Ако хората не са разумни, сами се излагат на нещастия. Следователно, философията е за хората, а Царството Божие за децата. От човешко гледище обаче... Децата минават за слаби, глупави, невежи. Ето защо, когато детето греши, всички казват, дете е, не може да не греши. На възрастния не се позволява да греши. От него се иска разумност. Казват, че той има опитности. Не трябва да греши. В божествения свят нещата са диаметрално противоположни на тези от физическия свят. Там децата са на по-голяма почет от възрастните. Какво представлява Божествения свят, не е време да се говори. Този свят е отвлечен, следователно, колкото и да се говори за него, все ще бъде чушт за вас. Учените ще кажат, докажи, че това, което говориш, е истина. Казвам, ако направя статистика за вярата на учените в Бога, Интересно е колко от тях ще излязат вярващи. Аз говоря за вярата на образования, научения човек, за да не се обиждат другите. Ако говоря специално за философите, лекарите, богословите, някои от тях могат да се обидят. Но като взема думата образован, тя обхваща всички. Ние не говорим за специалистите, но за техните схващания. Големите грешки в света раждат малките неразположения и грешки, а малките грешки причиняват всички нещастия на хората. Същия закон се отнася и към добродетелите. Великите добродетели раждат малките добродетели, а малките добродетели са носители на всички радости. Щастието на хората Иде от малките ангелчета на небето. Когато едно благо се изпраща на земята, то иде от малките ангелчета. Бог изпраща едно малко ангелче да го донесе. В прочетената притча се казва, че един господар искал да се уреди сметките с слугите си и намерил един от тях неизправен. Слугата я и пил, но не могъл да се справи с сметките си и останал с един дълг от 10 хиляди таланта. Царят заповядал да продадат жена му и децата му, понеже не могъл да плати дълга си. Слугата се заражда, видимо разкаяние. Той пада пред нозете на царя и казва, — Почакай малко, господаро, аз ще си изплатя всичко. Царят бил добър човек. Смилил се над него и му простил дълга. Но като излязал там, слугата намерил един от съслужителите си който му дължал сто пенянзи, наши 60 лева, и му казал «Дай ми скоро парите». Служителят му започнал да се моли, да го почака, но той го хванал за гушата, дал го под съд, където го осъдили и затворили в тъмница. Другите слуги, като видели тази негова постъпка, съобщили на царя. Той го повикал и казал Слушай, аз ти простих десет хиляди таланта, а ти не можа да простиш на брата си, който ти дължи само сто пенянзи и го даде под съд. Не трябваше ли и ти да му простиш по същия закон? И той го предаде на мъчителите, докато заплати всичко, което бе дължен? И Христос прави своя извод и казва. Така ще бъде с всеки от вас, който не прости на брата си. Прощаване има само там, където царува любовта. Само човекът на любовта може да прощава. Вън от любовта никаква прошка не съществува. Царят имал любов, затова бил снесходителен. Слугата нямал любов. Той бил само физически човек. Затова хванал своя съслужител и му казал «Ще ми платиш стотепенянси. И ако разглеждаме съвременния живот от гледището на любовта, виждаме, че той се изявява в индивидуалните постъпки на хората. Често говорите и осъждате големите грешки на хората, а не се вглеждате в себе си да видите своите грешки. И малки грешки да имате, те са като малките камъчета, които спъват колата. Малките камъчета образуват големи камени. Какви тухли са нужни за съграждането на една къща? Здрави, добре опечени. От качеството на тухлите зависи здравината на къщата. Важно е още как майсторът ще спои тухлите, да няма празнина между тях. И хората са живи, тухли и камъни, които влизат като градивен материал във великото божествено здание. Що ме така? Те трябва да бъдат доброкачествени, да се използват на място. С други думи казано, човек трябва да бъде изправен към божествените закони. Не се ли допускат никакви грешки? В душата... Не се позволяват никакви грешки. Не е позволено да гледаш, как брат ти се моли да го почакаш малко, докато плати дълга си, а ти го даваш под съд и го осъждаш. Той се моли на колене пред теб. Не трябва ли да му простиш? Христос казва да му простиш. Защо? Защото Бог прощава на него. Животът, на който се радвате, не е ли от Бога? Тялото, умът и сърцето ви не са ли от Бога? Водата, въздухът и светлината, с които разполагате, не са ли от Бога? Какво сте платили за тях? Мнозина ме питат, кой ме храни? Чудни са хората. Господ ме храни. А вас кой ви храни? Ние сами се изкарваме прехраната. Да каже човек, че сам си изкарва прехраната, е квадратна лъжа. Колко плащате за водата? дарум ви се дава. Колко плащате за въздуха? Даром ви се дава. Колко плащате за хляба? И той се дава даром. Само, че хората са му сложили цена. Голямо изобилие има в природата. Всичко се дава даром. Съвременните хора са изопечили живота си и постоянно питат, кой ме храни? Господ ме храни. Той има определен бюджет и за вас, и за мен, също и за малките мушици и насекоми, които са толкова нищожни за вас. В книгата на Бога е определен специален бюджет за прехраната на всяко живо същество. Казвате... Какъв е този ум, който е предвидил всичко? Това е божествения ум. Той схваща нещата правилно и ги нарежда абсолютно разумно. Славно и велико е, когато виждаме как Бог е наредил всичко в пълен ред и порядък и как се грижи за нас. Той ни храни, а хората ме питат откъде взимам пари. Господ не е създал парите. Те са човешко изобретение. Аз отговарям, от Бога взимам храната. Мога да отида при един свой брат и да му кажа. Братко, баща ми каза, че при теб е оставил един хляб. Бъдите и добър, в името на нашия баща да ми дадеш парче от този хляб. Може? И този мой брат ме поканва и огощава добре. Друг път ще дойде някой брат при мен и ще каже, братко, можеш ли да ме нагостиш? При теб са оставени баница, сирене, ябълки. Той не казва нищо за хляба. Казвам му, братко, за теб имам и хляб, и баница, и ябълки. Ето, заповядай, вземи си каквото искаш. Като го нахраня, ще го целуна. И ще го изпратя с думите: Когато искаш, пак ела. Такова трябва да бъде отношението между хората. Това е великата истина. Казвам, всички наши братя, които са завършили своето развитие, всеки ден слизат на Земята и виждат как живеем ние. Не мислете, че Земята е изоставена. Милиони очи са насочени към нея. Те следят всяка човешка постъпка. Няма нещо, което може да избегне от Божиите очи. Там, в тайните съдилища, в тайните участъци и казарми, тези очи гледат и всичко виждат. Господ гледа и държи сметка за реда и порядъка навсякъде. Той е Господар. Той е царят в света. Бог е единственият цар в света. Той го е направил. Следователно Земята е Негова и ние сме Негови. Той е баща на кого? На онези синове, които го разбират. Сега ще ви преведа на кратко един разказ, да видите как се изпитва нашия живот. Един от древните прочути царе имал единствен син, когато много обичал. Той искал сам да му намери мума, за която да го ожени. Царът бил умен, добър и намислил да тръгне из царството си, по градове и села, за да търси достойна мума. Преоблякал се и тръгнал на път. Като обикалял, попаднал в едно бедно село. И влязъл в къщата на една бедна вдовица, която имала само една дъщеря. Още на вратата мамата го посрещнала и поканила да влезе вътре и да си почине. Къде е майка ти? На работа. Можеш ли да ми дадеш нещо за ядене? Гладен съм, цял ден не съм ял. Ето, заповядай тази питка. Майка ми я остави за мен и отида да работи. Нищо друго нямам. Радвам се, че мога да ти предложа поне тази питка. Царят взел питката, отчупил парче от нея и започнал да яде. В това време той разговарял с младото момиче и видял, че то било много умно. Натръгване и дал една кутийка и казал «Ще отвориш кутийката, когато дойде майка ти и каквото намерите вътре, то е за вас». Вътре му един хубав пръстън. Вечерта, като се върнала майката, дъщеря й разказала как е посетила един беден човек, когато тя нахранила спитката и от благодарност е оставил тази котийка с условие да я отворят, когато майката се върне в къщи. Майката отворила котийката и останала очудена. Вътре имало хубав, скъп пръстън. Какво станало после? Една седмица след това извикали момата в царския дворец, за да заеме едно от най-високите места. Така и Бог понякога посещава хората. Изучава ги, да види, как живеят и как постъпват. Един ден ще се спре и във вашия дом. Питам, ще остави ли той кутийката с пръстена в дома ви? Какво представлява пръстенът? Той може да се изтълкува различно. Всеки човек, дошъл на земята, има един такъв пръстен, с който душата е свързана. С кого е свързана? С Божествения дух. Това представлява пръстенът. Значи душата е царската дъщеря която ще се ожени за красивия царски син, т.е. за духа. Да се върнем към стиха, в който се говори за неблагодарния слуга. Съвременните хора, които гледат философски на нещата, казват «Всичко е вятър, празна работа, няма защо да се прощава». Не, не е така. Има празни работи в живота, но не всичко е вятър. Всичко изтича като водата. Има вода в света, но не всичко е вода. Не всичко изтича като водата. Всичко е земя. Има земя. Много неща са като земята. Но не всичко е земя. Огън е това. Има огън в света, но не всичко е огън. Значи, всичко в света не е земя, не е вода. Не е въздух, нито е огън. Какво е тогава? Има нещо, на което хората не знаят името. Питате, въздухът има ли граница? Няма граница. Учените и до сега не са определили, откъде идат нещата и докъде стигат. Водата има ли граници? И това не е определено. Защо? Защото водата на океаните може да се пренесе в пространството и да се излее на друго място, например в България. Какво ще кажете тогава? Ще кажете, че тази вода е българска. Не е българска, а е вода на Атлантическия океан. Така се разнасят водите по целия свят. В Русия, в Германия, във Франция... В България навсякъде се разнасят. Земята пък е сбор от останките на милиарди малки живи същества. Днес те представляват почвата. Някои от тези малки същества са живели в България, в нея са умрели и така са образували българската почва. После учените се произнасят по свой начин за образуването на земната кора, на скалите. Не всичко е пръст, нито скали. Какво всъщност е земята? Това не се знае. Ала ние изучаваме проявите на земята. Това, което ни дава земята, нейните блага са резултат на великата разумна Божия любов която организира всичко в света. Връзката, която съществува между хората, е резултат на Божията любов. Тя съществува между всички живи същества. Наблюдавайте птичките. Правят си гнездо, снасят яйца и ги излюпват. След време, двете птички излетат заедно със своите малки, отиват на друго място. Значи и между тях работи същата разумност. И птичките живеят разумно. Карат ли се те? Не се карат. Любовта ги свързва. А в домовете на хората, често мъжът и жената се карат, спорят за нещо. Казвам, птичките разбират живота по-добре, отколкото разумните хора. Те разрешават семейния въпрос по-добре от хората. Не казвам за всички хора, но повечето от тях още не са разрешили семейния въпрос. Един английски статистик казва: В Лондон има само 250 щастливи семейства. 3000 семейства живеят до някъде е добре, а на останалите, Бог да им е на помощ. Както виждате, малък е процентът на щастливите хора. Като разглеждам живота на съвременните хора, виждам, че всички говорят за братство. Според мен братството е основа на живота. Във всеки дом има братя и сестри. Те са основата на дома. Това е единството в природата. Тя казва на хората. Както братът и сестрата могат да живеят заедно, така всички семейства, всички общества и народи могат да живеят в същите отношения, като братя и сестри помежду си. Плати ми това, що си ми длъжен. Питате, защо този съслужител е постъпил така със свой длъжник? Сто пенянзи наши пари са около 60 лева. Има ли смисъл да осъдиш брата си за 60 лева? Като вземеш тези пари от него, ще оправиш ли живота си? Няма да го оправиш. В тази прича Христос представя слугата като човек, в сърцето на когото няма милосърдие, няма и любов. Тази е причината той да даде брата си под съд за 60 лева. Следователно. За да не стават такива работи, човешкото естество трябва да се проникне от божествената разумност. Всичко, което човек прави, трябва да насочи към Божията любов, като основа на живота му. Така ще се укрепят и религията, и науката, и обществения живот. Всичко в живота трябва да бъде в услуга на Божията любов. Само тя е в състояние да донесе на човека това, което той очаква. Любовта ще научи хората да живеят правилно. Колкото и да се проповядва на хората да живеят братски, без любовта нищо не се постига. Без любовта всяка проповед остава без резултат. Какво ще допринесе вашата проповед за любовта и за морала на болния, ако той няма никакъв морал в себе си, колкото и да му говорите, думите ви ще звучат на празно. За да ви разбере, болния трябва да бъде морално здрав. Без здраве физическия живот няма смисъл. Следователно, здравето е нужно за физическия човек. Знанието е нужно за духовния, т.е. за образование, а любовта – за божествения. Който иска да бъде божествен, цялото му естество трябва да бъде проникнато от любовта. Мнозина казват, че човек поводява от любов. Не е така. Аз съм проследил историята на цялото човечество, на всички народи, на всички общества и семейства, и не съм срещнал нито един случай на човек да е полудял от любов. От всичко може да полудее, не от любов. Когато изгуби любовта си, човек може да полудее, но докато любовта е в него, той живее, разширява се мисли и чувства свободно. Ще кажете, че където има любов, там има и ревност. Не. Любовта изключва всяка ревност. Тя внася в човека широта и благост. Тя е извор, който напоява целия свят. Който люби, дава път на Бога в себе си, затова е в състояние да обхване целия свят. Казваш, аз любя. Значи Бог живее в твоята душа. Казано е, че Бог е любов. Следователно, щом любиш, ти си във връзка с Бога, който може да хване брата си за гушата и да го даде под съд за 60 лева. Той няма любов в себе си. Съвременните хора търсят различни методи да подобрят живота си. Те урят земята, правят училища, проповядват. Но въпреки това, животът им не се подобрява. И това е добре. Но единственото нещо, което може да го подобри, е Божията любов. Тя е в състояние да уравновеси силите в природата. Да регулира живота. Още еврейските пророци казват, че Бог ще живее между хората не външно, а вътрешно. И Христос казва, аз ще дойда, ще направя жилище във всеки един. Христос ще живее във всеки човек. Как ще се засели в човека? Като любов. Казано е, каквото вържите на земята, вързано ще бъде на небето, и каквото развържете на небето, развързано ще бъде на земята. Казва се още, двама или трима събрани в мое име, каквото попросят, ще им се даде. Така хората, особено религиозните, опитват силата на своята молитва. Казваш, аз се моля, но молитвата ми не се приема. Значи имаш някаква грешка. Като я изправиш, молитвата ти ще се приеме. В Бога няма никаква промяна, нито измяна. И ако отношенията ти към Бога са чисти и свети, молитвата ти непременно ще бъде чута. Това, което ви говоря, изразява един вътрешен процес на душата. Всеки от вас е минавал и минава през тежки моменти в живота си. Всеки има един идеал, един стремеж на душата си, който иска да реализира и ако не успее, страда. Прав е той, но вътрешния стремеж се постига по пътя, на любовта. Първо ще започнете от физическия човек. Затова е нужно здраво тяло. Още с създаването на човека, като физически, духовен и божествен, Бог му е дал всички условия да се прояви. Първо дал му е здраве, вложил е в него здрав морал, вложил е в него и любовта си. Това са три прояви, чрез които душата се характеризира. Ако на земята той не прояви своите здраве, морал и любов, сам се излага на изпитания. Ще мине през много теории, ще решава различни задачи, но в края на краищата трябва не само да ги разреши, а и да ги приложи. Дърводелецът не трябва само да представя своите модели, но и да ги приложи. Иначе ние не можем да покажем на хората божествения живот. Моделът трябва да се реализира. Не е достатъчно само да раздадем имането си, но да го раздадем с любов. Без любов, без вътрешно разположение, без вътрешни добродетели нищо не се постига. Когато срещнеш едно сираче на пътя, не го отминавай. Спри и му помогни. Казват, трябва да пресъздадем обществото, т.е. да го подобрим. Оставете обществото само да се оправя. При сегашните условия вие не можете да направите нищо. Зима е. Въне студено. Има вятър. Не можеш да излезеш навън. Ще чакаш да се стопли, да дойде пролетта. Друга работа има сега. Да нарежеш дърва и да запалиш огъня. Ще кажете, че имате други планове. Каквито и планове да круите вън е студено. Не може да ги реализирате. Снегът ще ви застави да седите в къщи. Ако излезете, ще измръзнете и пак ще се върнете. Трябва да воюваме. И това е невъзможно. Снегът е дълбок един метър. Ще седите къщи, нищо повече. На сняг дълбок един метър воюва ли се? Карат ли се волове да урат в дълбок сняг? Където има дълбок сняг, нищо не се прави. Кога ще свършим работата си? когато времето се стопли и снегът изчезне. Щом водите придойдат, тогава ще се отвори път за уране и копане, тогава ще се градят училища. Всичко може да се направи. Първото нещо. Снегът трябва да се стопи. Що е снегът? Омразата, която царува в света. Кой може да премахне омразата? Вие не можете. Само Господ може да се справи с нея. Може ли огънят от малките пръчици, които горят в нас, да премахне омразата? Не може. Само слънцето с неговите силни и светли лъчи, т.е. само Бог може да я премахне, никаква друга сила не може да я отстрани. Следователно, ще влезеш... В стаята си и ще се молиш, докато Бог стопи омразата. Какъв е нейният происход, Това не ни интересува. Учените обясняват произхода на снега. Те казват: Паднал е дълбок сняг. Така е, но този сняг има едно свойство. Той вкоченява, парализира човешките ръце. Достатъчно е да постоиш три 4 дена вън на снега, да замръзнат ти, за да се парализира всяка твоя дейност. След това не си в състояние да свършиш каквато и да е работа. Такова нещо е омразата. Тя е снегът в човешкия живот, но не е много опасна. Има закони, които се справят с нея. А ние ще очакваме времето й. Не се плушете от този сняг. Вярвайте в Бога, който живее във всички. Аз вярвам, че в сърцата на всички хора има нещо добро. Казваш за нещо. Хубаво е това, но интересите ми не позволяват да го приема. Значи признаваш, че има нещо добро, но не можеш да го приемеш. Казано е, по-скоро Камила ще влезе в иглини уши, отколкото богатия в Царството Божие. Казвам, богатият не може да възприеме свободните идеи. Защо? Той съзнава, че в тях има нещо добро, но интересите му не позволяват това. Един ден, когато осиромаше, пръв ще стане свободомислещ, Пръв ще приеме социализма. Като беден казва, да се разделят богатствата между хората. Като богат казва, не може да се раздели богатството между хората. Значи като богат, снегът е паднал около него. Що му усиромаше е, снегът се е стопил и той казва, да разделим земята помежду си. Как ще разделите? Разумност се иска за това. Всички прояви на живота се нуждаят от разумност. Ако синовете искат да разделят помежда си богатството на баща си, ще се оправи ли животът им? Няма да се оправи. Всеки брат ще иска да си продаде имането и да го изаде. С това нищо не се постига. Синовете трябва да се сплутят около баща си, да работят задружно и да изкарват прехраната си с общ труд. Трудът на всички хора трябва да се използва за общото благо. Съвременните хора имат един и същ стремеж. Всички искат да бъдат щастливи. Какво виждаме в притчата? Истинският господар. Прощава 10 хиляди лева дълг на слугата си. Същият слуга хваща своя съслужител, който му дължи само 60 лева, и го дава под съд. Той не подозира, че има един, който следи всичко. Онзи, който не вижда това, казва, несправедливи са хората, животът не е добре нареден. Те казват, че царете са лоши, но грешката не е в царете. Ето един отличен цар, който е постъпил справедливо. Той прощава 10 хиляди таланта на своя слуга. Лошия човек не е в лицето на царя, а в простия слуга, който хваща свой брат за гушата и не му прощава даже 60 лева и го слага в затвор. Къде е грешката? В царя или в слугата? Слугата. Защо днес в света има повече слуги, отколкото господари? За да се поправят. Ако от това отнасене на слугите към своите братя вадим заключения за неправдата в света, питам, защо има толкова болни хора на земята? Казвам, има болни на земята, защото хората не живеят хигиенично. Христос казва, да не съблазняваме едно от тези малките. Това е закон. Ако вярващите прилагат Христовото учение без съмнение и подозрение, всеки ще бъде на мястото си. Ако имаш един кон, можеш ли да измениш неговото естество? Конът където и да е, все кон се остава. И аз да се моля, и целият свят да се моля за него... Все кон ще се остане. Естеството на коня е такова, че при сегашните условия той не може да се измени. Пак кон ще се остане. Но аз мога да се отнасам с него добре, като приятел. Всеки ден ще го реша, ще го чистя и ще го карам на работа. А вечер, като се върне от работа, ще го приема добре. Така ще се отнасям и с овцете и с воловите си. Ако с животните се отнасям добре, колко повече са своите братя, подобни на мен. Всеки човек може да се отнася добре с близките си. Богатият не може да направи слугите си богати, но може да се отнася с тях братски, т.е. по-човешки. Ако и слугите се отнасят добре с господаря си, ако са честни и на господаря, и на тях... Ще бъде добре. Какво са донесли сегашните хора със своите съмнения? Нещастия, страдания и болести. Днес има толкова болести в света, че лекарите не знаят как да ги кръщават. В различните си видове неврастенията е толкова разпространена, че не знаят какви имена да й дадат. Един германски лекар, който изследвал... Нервните болести в Америка намерил 400 различни вида и като ги кръщавал, не могъл да намери толкова различни имена. Най-после той ги нарекал с общото име Американичи. На какво се дължи Връстенията? На неестествения човешки живот, лишен от божественото. Когато изгуби връзката си с божественото, Човек става неврастеник. Изобщо, когато човек се лиши от нещо съществено, той става неврастеник. Ако подложите един здрав, силен човек на тридневен глад, той ще стане неврастеник. Не казвам да се подложи на глад, когато няма апетит, но когато организмът му се нуждае, когато апетитът му е голям. Страшно е да лишиш човека от любовта, като храна за неговата душа. Тази истина е позната на всички хора. Следователно, когато човек се лиши от същественото в живота, нервната му система се разстройва. Какъв е царът за това? Само Божията любов е в състояние да лекува неврастенията. Щом Божията любов посети болния. Той моментално оздравява. Съществуват няколко начина за лекуване на болните. Единият е лекуване от природата. Оставете болния на природата. Няма да мине много време и той ще оздравее. Този начин е най-добрият. Вторият начин е лекуване от лекар. Ще дойде лекарът, ще препоръча някакво лекарство и след известно време, Болният се подобрява. Има и трети начин на лекуване. Божествен. Там болният оздравява моментално. В една книга за лекуване по божествен начин се разказва следното. Една англичанка боледувала цели 12 години и станала почти инвалид. Лекували я видни лекари, тя изгубила всякаква вяра за оздравяването. Отчаяна и обесърчена един ден, в ръцете й попаднала книга за лекуване по Божествен начин. Там се казвало, че който повярва в Бога и приеме неговата любов, може да се излекува от всякаква болест. Тя си казала, от този момент посвещавам живота си в служене на Бога. Приемам Божията любов за основа на живота си. Казала и станала от леглото. Като се върнал мъжът и вкъщи, той е заварил здрава и на крака и веднага разбрал, че е станало някакво чудо. Сега като ме слушате, казвате, това са приказки от хиляда нощи. Не са приказки. Това са изключителни случаи в живота. Такива случаи са описани и в Стария, и в Новия Завет. Така се лекуват само у нези, които с голямо търпение са очаквали своето изцеляване. Те са били вътрешно подготвени. Трябвало е само един подтик отвън, за да се излекуват. Христос им казвал да бъде според вярата Ви. Такъв е случая с жената, която боледувала 12 години от кръвотечение. С онзи, който боледувал 38 години. С сина на онази майка, когато Христос възкресил. Този ден в Израел били умрели много синове, но Христос възкресил само един. Защо? Той е бил готов. И днес, като дойде Христос, няма да излекува всички а само у нези, на които съзнанието е пробудено. Само те могат да приемат моментално Божията любов. Тогава ние ще отидем в горите, там да се подвизаваме. Гората? Това е животът между хората. Ще отидеш между хората и там ще се подвизаваш. В миналото много учелници прекарвали в горите, в пустините. Там изучавали Христовото учение и са оставили ценни знания и опитности. Трябва ли и ние да се подвязаваме като тях? Не. Ние ще използваме техните знания и опитности като школа, която трябва да изучаваме. Сегашните светии трябва да живеят между хората, да опитат тяхната омраза и студ. Само така те ще възприемат любовта, и ще дадат път на божественото в себе си. Онези хора, колкото и малко да са те, осветили живота си на служене на Бога с любов, са в състояние да подобрят положението на своя народ в материално, социално и политическо отношение. От тях зависи всичко. Проследете историята на човечеството и ще видите, че е така. Бъдещето на един народ зависи от дейността на духовните хора в него. Докато римляните служаха искрено и с любов на своите богове, Рим беше велика империя, която заповядваше на целия свят, но когато започна да избива своите граждани християни, се отдалечи от Божието лице и изчезна като държава. Докато Египет пазеше своите свещени идеали и служеше вярно на своите богове, той беше велик, щом наруши светостта на идеалите си, щом се отдалечи от своите разумни и добри хора, Египет пропадна. Това става и днес с всички народи. Величието на един народ се дължи на неговите морални сили. На неговите високодуховни, просветени хора дължи се на вътрешните идеали, които се прилагат в обществения и политическия живот. Добрите, разумните хора в една държава представляват ядката на нейния вътрешен живот. Те са спасители както на своя народ, така и на цялото човечество. Всички спорови и недоразумения между държавите представляват едно болезнено състояние, през което те неизбежно минават. Божият дух работи във всички християнски народи и тази е причината те да търсят път да живеят разумно и в любов. Казвам, не е дошло още времето за това. Защо? Защото не се е стопил още... Всичкия сняг, омразата още се шири в света. Когато Божият Дух стопи омразата в света, тогава Бог ще слезе на земята. Докато Бог не слезе на земята, светът няма да се оправи. Докато Божият Дух не дойде между хората, всичките им усилия ще бъдат на празни. Следователно, когато Божия дух дойде, той ще внесе своите светлина, топлина и сила между нас. По какво се познава слизането на духа между хората? Когато злото се увеличава, когато болестите и неправдата между хората се увеличават, духът е далеч от тях. Щом злото се намали, болестите... И неправдата изчезват. Духът е между хората. Днес българите, както и всички останали народи, искат да се наредят работите им, да подобрят живота си. Прави са, и това е възможно. Ето, казано е в Новия Завет. Дето са събрани двама или трима, каквото попросят в мое име. Ще им се даде. Кога? Когато желанията им са съгласни с Божията воля. Всичко зависи от Бога. Той управлява всички народи. Те са Негови служители. И Той им заповядва. Не схващайте това по-човешки. Като казвам, че Бог управлява света, Имам предвид следното. Той не се меси в личните работи на хората. Има нещо, в което ги оставя да се проявяват свободно. Бог само наблюдава какво правят и мълчи. Ние наричаме мълчанието на Бога дълготърпение. Той е добрият цар, който прощава дълга от 10 000 таланта на своя слуга, но щом чуе, че този слуга хваща своя съслужител и го дава под съд за 60 лева, веднага казва «Доведете го при мене». Помнете, в Бога има една особена черта. Той има особена любов към онези, които го любят и изпълняват неговата воля. Един ангел от висока иерархия Забелязал, че всяка сутрин Бог разговаря с някого от земята, като му отправя по една усмивка. Той се чудил, как така Бог, който има толкова работа и се занимава с велики неща, има време да разговаря с някое същество от земята. Навярно, Бог отделя малко време за някоя високо напреднала душа. Един ден се обърнал към Господа с молба да слезе на земята, да види коя е тази душа, с която той разговаря всяка сутрин. Молбата му била задоволена. Слязал на земята. И какво било очудването му, като видял, че Бог разговаря с един крайно беден човек, който живеел някъде в гората. Бедният отивал всеки ден на работа и каквото печелял, приемал го с благодарност. Той посветил целия си живот на работа и благодарил на Бога, че е здрав и може да изпълнява волята му. Като гледал този беден човек, ангелът искал да разбере какво величие представлява той, но нищо не могъл да намери. Ала Бог вижда и най-малката любов, която прониква в човешката душа. Следователно... Ако търсите добър приятел, ще го намерите в лицето на Бога. Ако искате да намерите един добър брат, търсете го между ангелите и светиите. Как ще дружим с тези братя? Много просто. Те са навсякъде, в цялата вселена. Съвременните хора са недоволни от живота си и казват... Какво ще придобием от този живот? Животът на земята има смисъл по причина на духовния живот, на живота, на небето. Това трябва да се знае. Възможно ли е това? Възможно е, разбира се. Вие отивате, например, на театър. С часове прекарвате там. За кого отивате? За актьорите. Значи, те ви дават подтик. Те са прицелна точка на посещението на театъра. Кои са главните лица в оркестъра? Музикантите. Кои са главните лица във време на война? Войниците. Не посрещачите. Войниците могат да отслабнат. актьорите могат да изчезнат. Договорите между държавите могат да се нарушат. Държавите да изчезнат, но едно нещо остава вечно в света. Божията любов. Бог е един и същ и неизменен е през всички времена и епохи. Народите не изчезват, но се заместват с други, по-напреднали. На ваше език казано всички бедни, унеправдани... Страдащи, които вършат Божията воля и му служат с любов, ще бъдат изпратени отново на земята. Бог ще им даде сила и мощ и ще им каже, работете в мое име. Аз ще ви дам сила, ще ви подкрепя, за да внесете ред и порядък по цялата земя, но без никакво насилие, абсолютно никакво насилие. Това е проповядвал Христос. Че има насилие в света, това е човешко. Да любим, това е божествено. Хора сме, не можем това. Е, като обикновени хора, ще прилагате насилието. А като божествени, ще любите, ще живеете без насилие. Как ще бъде това? Като станеш божествен човек, ще разбереш, че може и без насилие. С насилието ти вредиш първо на себе си. И намери едно от своите съслужители, който му дължеше сто пенянзи, и улови го, да го давеше и не искаше да му прости. Доведете го при мене, каза царят. Така ще стане... С всеки, който не иска да прости на брата си. Не поставяйте в ума си идеята, кой ви дължи. Според мен човек трябва да благодари на Бога, че му е простил 10 000 таланта, че му е дал ум, сърце и воля, за да служи с тях на Бога. Ако си търговец, бъди един от най-честните. Ако си адвокат, бъди един от най-честните. Ако си слуга, бъди един от най-честните. Ако си учен, лекар или професор, бъди един от най-честните. Ако си майка, баща, брат или сестра, бъди един от най-честните. Възможно ли е това при условията, при които живеем? Възможно е. Приложете този закон навсякъде в свой живот. Престанете да виждате грешките на своите братя. Не ги изобличавайте за грешките им, но им прощавайте и кажете, ела, братко, да си подадем ръка. Казвам, като хора вие не можете да се прощавате напълно, но Божията любов ще прости грешките ви и вие ще станете живи извори, щом Бог живее в нас. Ние всякога ще прощаваме. Ето къде можем да приложим своята воля. Това не става лесно, но с постоянство всичко се постига. Християнството изисква герои. Днес няма да ви горят, да ви слагат накладата, но ще преживеете вътрешна борба. Съмнението ще дойде, но ще се справите с него. Философията, че живота се заключава само в ядене и пиене, отживя времето си. Няма да мислите, че смисълът на живота е в парите и в къщите, а ще учите. Нищо повече. Къде останаха старите учени? Аз виждам старите учени между сегашните учени. Всички са на едно място. А божествените хора ще имат паметници горе. На небето, не на земята. За това казва Христос. Блажен е онзи, на когото името е написано в Божествената книга. Блажен е онзи, на когото светиите и ангелите са братя. Блажен е онзи, на когото Бог е баща. За това се изисква абсолютно съвършен морал. Абсолютна чистота по ум, сърце и душа. Нужна е съвършена воля, която да прилага абсолютната Божия воля. Като не разбират живота, мнози напитат, къде отиде нашия близък, защо умря? Той е при вас, казано е в писанието. Бог не е Бог на мъртвите, но на живите. При него всички са живи. Къде е моят мъж, къде е синът ми, дъщеря ми? Те са при Бога, при любовта. Това трябва да го разберете. Бог търси начин, как да помогне на страдащите, да ги направи щастливи. Като дойде на земята, той вижда, че една жена плаче за умрелия си мъж. Бог търси начин да върне нейния възлюбен отново на земята. Майката плаче за умрелите си деца. Бог търси начин да изпрати децата, да съобщат, че са живи. Не бойте се, не бързайте. Всички ще възкръснат и оживеят. Всичко това ще проверите и ще видите, че в света съществуват абсолютна правда, абсолютна мъдрост, абсолютна любов към всички хора. Това е божественото. Ето защо Христос казва. Дето са двама или трима събрани в Моя име, там съм и аз. Трябва ли да се страхуваме, щом Бог е с нас? Ето пътя, по който българите могат да управят работите си. За кои българи говоря? Аз говоря за съзнателните българи. Не трябва ли да бъдем патриоти? Има нещо по-високо от патриотизма. Кажеш ли, че си българин? Това значи, че си пратен на земята да служиш на Бога. България има и горе. Знаете ли името на българите на небето? Това име е важно. И ако Бог, създателят на Вселената, който ръководи съдбините на народите, е на наша страна, той ще изпрати разумни хора, разумни майки и бащи, ще ги благослови и работите ни ще се оправят. Тогава всички спорове и недоразумения, всички размирици ще изчезнат. Добри хора са нужни на света. Аз не говоря за външния свят, но за у разумни хора, където и да са те, в църквата, в обществото. Които служат на Бога с любов. Нека те отворят сърцата си и кажат Господи, ние ти служим с любов. Постъпвай с нас, както желаеш. Това е било Христовото учение преди 2000 години. Това е Христовото учение сега. Всички светии, всички добри хора по целия свят, ще проповядват учението на любовта. Аз желая Ормозд Дей на всички. Да остави по една кутийка с хубав скъп пръстен за вашата дъщеря и като отворите кутийката да вземете този пръстен в знак на връзка с Бога. Само така животът ви ще се осмисли. 30 март 1924 г. София.